Hori ba, da gure beldura, uh, naiz eta ba, momentuko iduriz dutela zentroetan agindu berezirik jaso, atzo bederen ez zuten ezer jaso, baina beldur gira ba, joan den urtean bezala kopiak bazertuak izan ditezen, eta ez zuzenduak, edo frantxez uh, zuzentzaile batzuen eskuetan utziak, eta ondorioz uh, ba, ez baitute ulertzen, ba, nola naika zuzenduak izaitea. Mobilizazia deliberatu da duzu ez, zanagisaz, atzo, atzo behar zen egin mobilizazioa, azkenean gaurra pusatua izan da, zendako, eta mementu untan, tenore untan, zertan ziste? Uh, tenore ontan, uh, itxaitan garaia danik uh, ikustiak gavelen zer gertatzen den, uh, gure kopiak ziburuko kopiak gavelen baitira, eta baitakigu ere, uh, zuzentzen zentruetan denak ados dira, zuzentzeko, ondorioz uh, baiakin nahi dugu, ea joan den urtean bezala, agindua parisetik eto horzen den, eta hemen go eskoletako zuzendariak ere, obligatzen dituzten, gure kopiak baztertzera. Eta bederatzietan elkagetaratzia izango da. Elkagetaratzia izanen da, nun, eta ze formatan? Ob Orduan, elkagetaratzea lehitu dugu Donibaneko Inspezio akademikoana, eta gabeleen um, uh, parean baita, eta ba, ikusiko dugu, orduak uh, pasatuko diren bitartean zer gertatzen den, eta... Eta zerbait gehiago egin behar den, edo nola reaktsionatu behar den, lotu da eginez, biztan da, sehaskako bestek ideekin. Momentuz, elgiagetaratzea izanen da, beraz, an, an egoitia bakarrik, ideiak. Bai, momentuz, bai, beriakuka norten. Mahmalki, uh, aski fiteak inendugu, zer lehtatzen den gure kopiekin. Zer, um, zer da mobilizazioaren elbudua <coughs> el abarkatu, zer nahi duzu ellohtu horrekin? Lortu nahi duguna da zienzietako gaia euskaraz e, e, egiten baita, zendua izan dala beste gaiak bezala. E, frantzia aben, e, Frantzian beti kontraanetan dira, e, erakaskuntza baimentzen dute, Euskaraz egiten da, bai ikasturetan, bai frantxez eskola initzetan asida ere uh, duela sei urte, asidira zientziak euskaraz erakasten, eta buruan buru ikastlegi esaten zaie debekatua dela, gero e, ikasi duten hizkuntzan egitea. Ez da ezer ez logikoa beste batzuk zuzentzen dituzte, eta gok nahi dugu dena zuzendoa izan dadila. Hmm. Bei na uh, neregalerazko bat uh, uh, konkretuki zer uh, zer espero duzue, simbolikoa izan endazen, ta, ez simbolikoa izandena zenta erabakia zuzentzearen edo ez zuzentzearen hartualdaidanik edo nahi duzue presioa eman mementuontan zuzentzen edo hasiko diren zuzentzaile uh, horietan Hizio, eman nahi dugu, ez zuzentzaile zaile hoietan zen, zuzentzaile zuzen zaile guztiak. Barakigu hemen, uh, Ipar Euskaregian denak presdira zuzentzeko, bai uh, irakasleak asleak bai, uh, beste zentroetako zuzendariak, barakigu ere uh, uh, bordalen adoz direla... Gure kopiak zuzentzeko, urtean zehar ikuskadiak etorri zaizkigu eta eiek ere dira kontra, agindua parixetik etortzen da. Eta guk bepresionia mantendu nahi dugu hori beharrezkoa da. Sentidezaten uh, ikasleen uh, atzean badela uh, erri osoa. Hala, pixka bat, Parisekoi zuzendua da, gauko, Lai, gauko mobilizazioa. Lai. Lai. Edurne Manterola, Piagres-Lar kolegioko zuzendaria, menturas, baliudu esplikatzea zein den kopien zuzentzeko prozedura agunta, nola egiten da? Hora, nahmalki, uh, egun batzuk lehenago deitu agrira irakasle batzuk, eta uh, adibez matematika eta historiaren zat zein zendute uh, Euskaldunak izan dit Eta horrean gero irakasleak, edo zain eskolako irakaslea izendatua da zuzentze zentro batera. Eta gero eskuratzen ditu behogoita amak bat kopia eta baditu biegun zuzentzeko. Eta aldiz gau haorten badabitsik eribat lehen aldikot gure ikastegitik ino ez da izendatua uh, zuzentzeko hori ere uh, A, pixka bat la, ahanguratzen gaitu horrek lehen eta gero be, zentro bat erai dira eta horrek bueno, oiten dira kopiak zuzentzen eta zuzentuak direlarik notak sartzen dira loriziel ofizial batean Zenta xaskako, xaskako zuzentzaileak ere badira? dira? Normalki bai orduan ahten biziki gutxi deituak dira Eta egiten dizut, ziburukik, aztigitik ino, ino ez da deitua izan. Horrek susmoa sogarazten uh, dizue? Ba, pixkat bai, uh, frenzakitak, hangura bai, segur. Uh, or... Pero dugu zinez, uh, badirela euskaldunak denetan. Zenta ez dira bakeik saskako zuzenzaileak euskal e, iztunak edo Euskal zuzenzaileak beste, beste... Ez, badira initz bai. oh. Frantses eskotan badira oraina jende ha initz erakasla initz gai direnak uh, gure kopiak zuzenzeko ere. Hmm. Ostegan duzuen az mehatsuak izan zirela kopia horiek espreski ez zuzenzeko eta aurten ez dela olakorik. Hori menturaz uh, suslo yeah. baiikogoa bada? Bai, ez dakit, uh, neberzu janden urtean, bezpera gauean, zuzenke uh, zuzen eta zentroen zuzendariek, uh, bai, agindua ukan zuten idatziz, atzo ez zuten ezer baina bainan gero, horreindik uh, gertatzen alda janden urtean gertatu zena, zen goizean bertan, orduan goizontan, eta hori abisatuak izan ziren Paueko Inspekziotik etortzen zelan orbait, Gure kopiak uh, baitzera, eta o, obligatuak izan ziren, kopiak ematera, kopiak pauera eramanak izan ziren, eta han, uh, frantxez izkurskariek uh, zuzen duzituzten, zenbakiak bakarrik ez baitzuten beste guztia urartzen. Hmm. Orain goizeko zortziak eta hamaika minuta dira, zuzen hasiak dira? Eta uh, hor no. zortzietan ideki dira, zuzen zentzoak, laizte erasiko dira, banatzen kopiak, eta horregatik eraiten dut normalki, emendik amaret, amara, amaretarako zerbaitak ingo dugu. Matematika eta historiarekin ez da arazorik, horiek onartuak dira Euskara zuzen zela, eta zientziarekin, zientziarekin ez zer da, mm. zer da, um, zer da diferentzia da arazoa? Zientziak uh, gaiberia da. Zientziak ezagizituzten brebetan uh, duela irugte. Eta hor da nahi baduzu arazoa da per, es, uh, frantzian dena idatzia izan behag dela. Hor duan uh, brebetari buruzko legedian bakarrik markatuak dira uh, historia eta matematika. Eta hori aldatu arte. Ba ez dituzte beste gaiak euskaraz onartuko eta zientziak gai behia baita lortu behar duguna da lege di hori aldatzea. Era politiko bat dela, ega da?. Et... Agaz politikoa. Dura hiru urte ez ziren uh, sobera asolatu, lehen aldia zen, eta zuzenduak izan ziren gure kopiak. Ege er, er, pikazen baitut, hemen ez baita erazuriken negoziak zuzentziaren alde. Eta urte baten buruan, on, joan den urte Konturatu ziren hor bazela zerbait eta debekatu zuten zuzentzia. Uh, eta Prezeski, eh, dugun eman terola, Seaska eta Frantziako Eskunde Nazionala negoziatzen ari dira, edo negoziatu dute orain erakasle postuen dako. Uste Lai. duzu, bi gaiak brevetarena eta postuena eh, lotuak direla edo izaiten aldutela um, korelazio zerbait? Hori bon, nik ezdakisobera baina uh, ezpainaiz uh, sartua negoziaketen uh, uh, taldean baina uh, espero dutzen us eritea atzoi jakin dugu postuak lortu ditugula, sinetsi inuke nuke lortuko dugula ere zienziak zenduak izan dite zen espero dut. Iakinen dugu istantean, minuta, minuta batzuen uh, buruan. Edurne mantelola, gasbukatzeko ez dakit, galdera unni jakinen duzun erantzuten, beste hizkuntzetan adibidez bretoinez, adibidez, arazo berdina dute, nola pasatzen da, badakizu? Bai, arazo berdina da, bai, badakigu uh, bretoinez batzuk ere pasatu dutela, Ta joan den urtean, uh, basoan ere uh, bretoinez matematika egin zutenek Ez ziren uh, zuzenduak izan eta hor lagia goda ikaslearen zat ikusiz ez bada zuzendua basoan soan dutela eta ondolioz batzuk ez zuten da soa uh, nahi ditu zuzenduak ez zire lakotzi izan. Hmm. Beatzi hontan, eh, doni maneroitzuneko ikuskaritzen hori da, itzok right. doa? Noi. hontan, nok parte hartuko du mobilizazio horietan, nok deitu da? Habe, denak, denak, euskalegi euska, euska osoa deituada, baian, nomen tuko, beh, espero dut, bederen gure, gurasoak, ikasleak, eta kasleak seguran izango direla, eta albeza inbatiende, espero dugu.